Memorii Biografia unei capodopere Roșu și negru Scenariu radiofonic de Elza Grozea Rolurile Standal și Julien Sorel vor fi interpretate de Ion Caramitru. Regia artistică Dan Puican. Trebuie ca imaginația să învețe negreșit legile de fier ale realității. Noiembrie 1830, dată memorabilă în istoria literaturii universale. De sub teascuri ieșea o carte adânc tulburătoare, roșu și negru. Apărea la răspântia vieții și operei celuia care a vrut să-și spună standal. Până atunci, Henri Bail se făcuse cunoscut prin câteva creații notabile. Cartea despre dragoste, studiul critic Racine și Shakespeare, o serie de nuvele cu tentă romantică, întâiul roman, Armaus, primit de altfel cu destulă răceală, și mai ales sugestivele impresii de călătorie, în al căror și rag, plimbările prin Roma, se rânduiesc la loc de cinste. Roșu și negru avea să-i asigure însă eternitate în panteonul literaturii. Un roman oglindă poate cea mai cuprinzătoare imagine politico-socială a Franței din perioada restaurației muribunde. Subtitlul Cronică din 1830 atrăgea direct atenția asupra intențiilor autorului, care, alături de Balzac, este socotit pe drept cuvânt inițiatorul esteticii realiste. Roșu și negru, surprinzător tablou de epocă. Surprinzător pentru că aducea în prim plan un alt chip al Franței, mult deosebit de cel cunoscut până atunci. Contrast cu măestrie creonat de standal în chiar articolul critic pe care l-a scris despre roman la doi ani după apariție. Câte diferențe între Franța veselă, amuzantă și puțin libertină, care între anii 1715 și 1789 a slujit de model Europei și Franța gravă, posacă, Plămădită de izuiți, de congregație și de guvernarea burbonilor Dintre 1814 și 1830 Nimic mai greu în materie de roman Decât să ilustrezi realitatea Ideea romanului însă a fost declanșată în imaginația scriitorului De un fapt divers întâmplat în realitate Și consemnat în presa juridică a vremii E, ce spui de asta, dragă Roma? ea citește Și iartă-mă, că am spus nici măcar bună ziua Bună, Ari Așa. Uite, seara la cafea anglei am dat peste numărul ăsta din deba Sublinea după cum vezi cu creion roșu Mi-a tras atenția Ce zici? Știi cumva despre ce este vorba? Mm, a, da, da, da, facerea berti. E, a, a... O istorie care a făcut vâlvă, știu, știu, știu Procesul a avut loc cu două, trei luni în urmă, în decembrie ai plecat în Italia, Ari, uh. Ari Drama s-a petrecut uh, Chiar în dofinei, ținutul un natal. Fii bun, vere, dragă, și găsești în gazeta tribunalelor. De cum Numerele de atunci mă interesează. Și uite, mai ales îmi place stilul ăsta juridic Le consider o măsură de igienă în ale scrisului Mai ales acum când valo de fază ce ne pădește literatura A devenit de-a dreptul îngrijorător O să ți le aduc, este vorba de ultimele numere Din decembrie trecut da. Dacă vrei, îți pot istori în câteva cuvinte Să nu crezi că mi-ar displace Român? E bine, e vorba de un tânăr, Antoine Berti, fiu de meșteșugar sărat. Dotat cu inteligență și aplicată asupra cărților, Antoine ajunge Preceptor în casa lui Mișu Primar în brong. Soția stămânului e repede cucerită de farme cu tânărul lui, iar el își pune în gând să o subjuge. Aha. Iată o prigine pentru care trebuie să părăsească până în din urmă casa. Aha. Devine seminarist. După foarte puțină vreme, însă, este recomandat ca secretar a unui anume domn de cordon. Da. Dar și de aici, pentru motive nu destul de bine cunoscute, este concediat. Într-o dimineață, se întoarce la bronc, intră în biserică și trage câteva focuri de armă asupra doamnei Mișu, gest după care încearcă să se. Sinucid. Aha. Îi eșuează însă și această încercare și ajunge în temniță. Asta, așa, pe scurt. Amănuntea ei să afli și din A Afacerea cu vulvă vă imens. Mm -hmm. Interesant. În toată drama asta eu intuiesc însă și alte rațiuni, mai puțin limpezi la prima vedere. Intuiesc chiar un dureros caz de conștiință. Hai, te rog, nu uita să-mi aduci totuși ziarele cu procesul. Nu avea nicio grijă, o să le ai. Chiar mâine dimineață, dacă e. Gazeta Tribunalilor, câteva numere, parcă din decembrie 1820... Foarte bine, foarte bine, îți mulțumesc, Român. Cum spune că îl chema pe primar? Mișu. Mișu, Mișu. Mișu. Ah, cred că am avut un coleg cu numele ăsta la școala din Grenoble. Nu ți-l amintești? a fost pe urmă consilier. mi se pare că a murit de curând. Ah! Da, da, da, da, da. Mișu, da. cum să nu? E, victima lui Berthie era chiar verișoară prin alianță. Bun. La revedere, român, și nu uita de gazete, te da, rog. O nemaipomenită coincidență făcea ca în aceeași dimineață, într-o piață din orașul Brang, Aflat în departamentul Izer, Antoine Berthe să fie decapitat. Simplă coincidență, într-adevăr, fiindcă știrea nu avea să fie dată publicității decât după 8 zile de la execuție. Auziți, oameni buni! De fiul a împușcat-o pe doamna Ce vorbești? Băiatul Chierestegiului De mult voia bătrânul să scape de el Nu se înțelegeau nici cum Să facă un seminarist asemenea ispravă că de acolo nu l-au dat afară și încă de două oh, ori Iată femeie, mamă de copii, doi are Și atât de bună la suflet și milostivă e, După cele întâmplat între ei da. Da. Da, da, da. ce să mai zicem Prosti. Un ambițios popit care a răspândit de zvonuri de ocară, Tocmai pentru că n-a putut ajunge unde a vrut Chiar doamna mișul a lungat din casa lor Pentru că nu mai vroia de preceptor la copii Bine, bine, oameni bun. Atunci rămuriți-mă și pe mine Dacă a avut ce a avut cu ea De ce să mai vrea să o și o moare? Dacă vreau ți s-a fi neapărat da, Du-te și la tribunal când s judecă istoria Măi, și copii mm. Sărmani orfani Are cuvântul acuzatul Julian Sore. Domnilor jurați, groaza de a fi disprețuit, pe care credeam că voi putea să o înfrunt în timpul morții, mă face să iau cuvântul. Domnilor, nu am cinstea să aparțin clasei domnilor voastre. Domnile voastre văd de mine un țăran care s-a răzvrătit împotriva soartei lui Josnice. Nu vă cer niciun fel de îndurare nu fac deloc iluzii, mă așteptă moartea. Ea va fi dreaptă. Am atentat la viața femeii cele mai vrednice de respect și de toată cinstirea. Doamna Dorenal, mi-a fost ca o mamă. Crima mea e cumplită și a fost premeditată. Mi-am meritat deci moartea domnilor jurați. Dar chiar dacă aș fi mai puțin vinovat, Văd oameni cărora, fără să le pese de milă ce ar trebui să le trezească tinereția mea, ar vrea să pedepsească prin mine și să descurajeze astfel pentru totdeauna categoria aceasta de tineri care, născuți dintr-o clasă inferioară și oarecum apăsată de sărăcie, are norocul să dobândească o educație bună și îndrăzneala să se amestece în ceea ce orgolul bogătașilor numește societatea înaltă. Iată crima mea, domnilor! Și ea va fi pedepsită cu atât mai mult asprime, cu cât, de fapt, nu sunt judecat de către semenii mei. Nu văd pe băncile juraților niciun țăran mai înstărit, ci numai burghezi indignați. Filozoful și omul de artă, istoricul și omul politic standal, nu putea rămâne la banalul fapt real. Evident, întâmplarea concretă a slujit drept pretext. Dar în vigoroasa reconstituire artistică, el ne-a dat unul dintre cele mai grăitoare tablouri de epocă. În centrul acestui tablou, un erou consubstanțial momentului istoric determinat, cu toată fragilitatea și unicitatea lui. Implicarea istoriei în destinul personajului hârțuit în vâltorile ei, conferă operei violența marilor tragedii. Protagonistul romanului devine stegarul spiritului de libertate, aflat în necurmată luptă cu dogmatismul și inerția politică a unor clase sociale retrograde. El întrupează poziția unui tineret ambițios, sortit să înfrunte egoismul privilegiaților, al celor trei grupări de forță, clerul, nobilimea și aristocrația financiară, care în Franța acelei vremi alcătuiau puterea oligarhiei. În fața lor plebeul, omul inteligent, dar lipsit de mijloace și drepturi, se simte însingurat. Izolare și totuși pornirea de a-și face dreptate, iată ceea ce frământă mintea și inima tânărului. Umilit, Julien are totuși uimitoarea putere, izvorâtă din nebănuite adâncimi de energie, să se împotrivească erorilor sociale care împing la nedreptate și minciună. Cum am să deprind oare bunul obicei de a nu le dărui din sufletul meu oamenilor ăstora, decât exact pentru cât plătesc? Dacă vreau să mă bucur și de respectul lor și de al meu, trebuie să-l arăt că numai sărăcia mea are legături cu bogăția lor, dar că inima îmi este la o mie de leghe de de neobrăzarea lor și că stă într-o sferă prea înaltă ca să poată atinge măruntele lor, hatâruri sau semne de dispreț. Nu mai putem tipări și paginile astea, domnule Baile. Vedeți și dumneavoastră, are însemna să stricăm tot zatul. Și apoi, ce legătură are lucrarea dumneavoastră prin băr, prin Roma, cu procesul tânărului tâmplar la Farg? Are legătură, meștre dragă. Are cum să nu aibă. Din păcate, la Farg și alții ca el simbolizează energia încătușată a omului sărac. O energie care tocmai din pricina mizeriei se declanșează nerodnic. Procesul acesta lui la Farg uh -huh. îmi dezvăluie încă o dată un fenomen social cu două chipuri. Pe de o parte, senilitarea aristocrației Pe de alta, voința plebeului de a deveni o forță mm. Oamenii puternici trebuie căutați printre cei slabi prieteni. Înțelegeți? Tare frumos mai vorbiți, domnule Bail <laughs> Gândesc că aveți dreptate Trăim mare timpuri Știu însă că vă grăbiți cu cartea asta Așa că paginile cu care ați venit acum o să mai întârzi Nu face nimic, țin prea mult la ele, nu vreau să renunț Și apoi, lasă că nu stricăm chiar toți zațul, cum zici mm? Mm. Umblăm doar la volumul 2 Bine. Hai, spunem mi cinstit Nu-ți place și dumneavoastră să citești așa ceva? Puteți să citești cu glas tare doar câteva rânduri Vă rog. Astfel o să le înțelegi Uite În timp ce clasele de sus Ale societății pariziene Par să fi pierdut facultatea de a simți Cu putere și constanță Pasiunile se desfășoară cu imitoare energie În rândul micii burghezii Al unor tineri care, ca și domnul Lafarg Au primit o educație bună Dar pe care lipsa averii îi silește să muncească Să lupte cu greutățile pe semne că toți oamenii mari vor ieși de înainte din clasa căreia îi aparține domnul Farc, Napoleon din odinioare aceleași date. Educație bună, imaginație înflăcărată și sărăcie cumplită. Ha? Ce zici? Ce să zic? Îmi place, vă spun drept. Ce mai încolo și încoace? Cine știe să pătrundă în miezul lucrurilor știe. Bine, o să coleg atunci paginile astea cu mici ca să nu iasă prea multe. Mm. Ori să fie cu totul vreo 12 Cu legile, cu legile cum vrei Însă de sprijinit trebuie să mă sprijin Că doar ești muncitor ca și ei, nu? Ideea unui roman cronică a fulgerat imaginația scriitorului Într-o noapte de octombrie a anului 1828 Mai precis în noaptea de 25 spre 26 Și nu i-a mai dat răgaz ideea aceasta Decât pentru a-și încheia plimbările prin Roma. Un lucru trebuie stabilit în cu limpezime, acela că nu atât personajele reale luate ca atare și cert mediocre ca factură psihologică față de cele transpuse în carte, cât mai ales implicațiile politice și sociale ale celor două cazuri au stat la baza capodoperei standaliene. Privit dintr-un asemenea unghi, romanul pune și mai pregnant în lumina genialitatea cu care scriitorul a știut transfigura artistic anumite realități conferindu-le măreție. Înainte de Balzac și Tolstoi, Standal așează în stare de adâncă potrivnicie lirismul lăuntric al eroului romanesc și obstacolele rigide ale realității exterioare. Pe dosarul ce cuprindea o primă formă a cărții, a stat scris destulă vreme un nume, Julien. Dar iată că într-o zi, discutând cu același văr și bun prieten, Romain Colomb, Standal trăiește spontan revelația titlului definitiv. Știi, Romain, m-am gândit să dăm lui Julien un alt titlu, care să... În fine, ceva, ceva mult mai la modă. Iată, uite puțin la ce am scris aici pe manșeta Constituționalului. Negru și roșu. Sau roșu și negru. Eh, ai înțeles? Dacă Julian s-ar fi născut cu 20 de ani mai devreme, ar fi optat pentru cariera armelor, pentru uniforma roșie a militarilor, ca și mine. În vremurile de azi, însă, ca să găsești un loc sub soare, trebuie să-mi îmbraci sutana. Cât de mult urăsc fals. Ba chiar l s făcut cel mai denetăgăduit dușman al fericirii. Totuși, n ar rupt tău, n ales niciuna, nici alta. Exact. Nici roșu, nici negru. Iar eu voi da bătaie de cap gazetarilor Nu crezi? Mai cu seama celor care nu vor trece prea ușor Peste o anumită afirmație a lui Julian Știu să aleg Uniforma secolului meu Primare, cazarmă sau mănăstire? Haină lungă ori haină scurtă? Chiar așa? Pentru că nu uita aromă Avem în față una dintre cele mai spinoase contradicții Ale restaurației Armata în raport cu clericii Înțeleg, înțeleg, vrei să faci din Julien un stegar al eticii napoleoniene? Ei. Sau, mă rog, cam așa ceva, Ei. un erou prometeic al revanșei, al revanșei cu majuscule. Nu puține erau după amiezile acelei primăvere anului 1829, în care un grup de prieteni nimereau ca din întâmplare în salonul de pe Strada Albastră, numărul 11, unde locuia Albert de Rubempre. Când nu se întâlneau la Café Anglais sau la Café L'Amblain. Bine te-am găsit, draga mea, Albert. Vine de la Café Lamblin, știi? cartierul nostru general al liberalilor. M-am găsit pe de trasi și am mai schimbat cu el câteva vorbe. să bine, Albert. Mă simt fericit, draga, mea, ori de cât ori te pot vedea. Adevărat? Nu știu de ce mi se părea că altcineva ți-a furat gândurile. Nu, no, nu ai de ce te tulbura. Păstrează-ți senină câte vreme mai poți face. Oh, de mai iubim măcar câteva zile. Dar ochii tăi, Matilde, nu vor mai arăta decât disprețul cel mai rece dacă mă voi lăsa furat de fericirea de a iubi. Oh, nu, Julien. Niciodată ți-o jur. Sunt orgolioasă, da, dar te iubesc, te iubesc, te iubesc Matin, ce ziua ai putea răspunde că locul pe care par de spus acum să mi-l dai, îl voi avea mai mult de două zile ce cu tine, Harry? Ce sfere înalte cu trăieri? Poftim, a, nu ha, nimic, nimic Închipuirea mea a luat -o puțin raznă A, dar iată și pe dragul meu, Merimea Sau Clara? Cum îți place să-i spui, în ultima vreme, de când i-a apărut volumul de teatru Claragazul? a venit, venit amice. A, e aici și de la Croa, nu știi? Nu. Da, ne pare rău că Balzac n-a putut veni și el, dar l-am întâlnit chiar aseară și îmi spunea că e foarte ocupat cu retușarea finală a romanului Ultimul Joan. Bravo lui! În ce mă privește, nici mie nu mai îmi dă pace Julien. Mi-a închingat toate gândurile. Și unde mai pui că vreau să fac din drama lui pasional un simbol al timpurilor noastre. Franța Restaurației nu e o carte prea ușor de citit, și ci mai ales. Da. Nu e ușor să fii democrat în zilele noastre Cred că, că vă dați seama nu? Da, da, da. Ai, grijă, ai grijă să nu superi cine știe ce față simt Mandecoasă cu ambițiile astea ale tale Ai grijă e, Nu mă uit eu la asta ce se închipui Voi respecta în toate adevărul Asprul adevăr, cum prea bine spunea Danton Vreau să clădesc în jurul personajelor mele Un univers cu care ei să se află într-un neiertător conflict Întemeiat, firește Exprimându-mi preferința pentru o tematică liberală Am de gând să pun necontenit față -în față două forțe Pe de-o parte, eu ca exponent al purității energiei, pe de alta, ordinea socială cu tot ceea ce ea, din nefericire, are mai putred. Da, e un nobil proiect, însă prevăd că nu-ți va fi ușor. Da, în alte ordine de idei, țin să spun că am luat bilete la teatru. Pentru premiera din 25 februarie. Bă, nu ești, cred că e vorba de Ernani? Eu știu că îl găsești plictisitor pe Iugos și îmi pare rău. Ernani va fi însă un eveniment, să Vără îndoială, sunt cu totul de acord să mergem. De altfel... Știi? S-ar putea ca teatrului să-mi placă mai mult decât poezia lasă, lasă las, că-ți cunosc eu foarte bine ideile în materie de romantism mm -hmm. Îl accept doar pe cel de nuanță liberală promovat din paginile ziarului glob, Tocmai pentru că nu desparte literatura de politică e, Ce să faci? La azi? urma urmei ai dreptate, așa nu este Nu-mi plac tiradele lirice, <sus> intrigile <sus> încălcite și ca atare neadevărate eh, Așa cum am mai spus un scritor adevărat, trebuie să știe să descrie viața Să pornească de la fapte reale, Fie cât câte mărunte, nu? Dar să fim înțele nu sunt de părere că realism înseamnă doar copia sau inventarierea realității. Și apoi, nu orice realitate da, da. este și interesantă. Potrivit acestei concepții, Standal nu urmărea transformarea tale coale a realităților sociale și politice în vasta sacronică. Chiar dacă romanul e înțesat de aluzii mai mult sau mai puțin, politica se dovedește a fi intrinsecă romanului Standalian. Nu este vorba numai de cadrul social-politic al epocii. Este vorba mai ales de o anumită filozofie la care autorul ajunge comentând faptele de pe pozițiile gândirii sale înaintate. Și în aceasta constă, în primul rând, valoarea și perenitatea operei sale. Pilonii istorici pe care a fost eșafodat romanul dezvăluie însă în chipul cel mai transparent cu putință un fapt că a fost scrisă în vremea ministrului Poliniac. Aventura individuală a lui Julien se topește firesc în plămada istoriei sau istoriilor de atunci într-o sumă de întâmplări net colorate politic, amintind fie fariseicele manevre ale congregației, acea quintesență a egoismului politic, fie existența opoziției liberale încă neputincioase, fie vestita a notei secrete, fie întreaga țesătură a rivalităților politice provinciale declanșate în sfera puterii municipale. Girul realității contingente nu mai poate fi pus la îndoială. Cartea aceasta nu este un roman, prietene Salvanioli. Tot ceea ce istorisește în ea s-a întâmplat cu adevărat în împrejurimile orașului Ren. Mereu, mereu neostoita grijă de a nu părăsi făgașul adevărului, al adevărului curat sau posibil. Când demască puterea congregației, standal se face de fapt ecoul campaniilor liberale din vremea sa. Prezentându-l pe marchizul de la Mole drept un ultra și drept adversar al iezuiților, el dorește să pună în lumină curentul de opoziție care, în chiar sânul partidului regalist, avea să-și declare dezacordul față de excesele și stângăciile politicii duse de Carol al X-lea. Datele furnizate de cei mai buni observatori ai epocii privind istoria secretă a restaurației, dintre ei trebuie neapărat amintit un prieten al autorului, Lenghei, care și-a croit drum în culisele puterii atât sub vremea lui Carol al X-lea, cât și în cea a lui Ludovic Filip, au înlesnit părintelui lui Julien descrierea atât de exactă ca desfășurare și atmosferă istorică a mașinațiilor congregației, a manevrelor vicarului general Friler sau ale altor ecleziaști ca Maslon și Castelloni. O întreagă țesătură de intrigi pornite din chiar sânul bisericii, iar în plasa lor evoluează primejdios oameni ca primarul de renal, dușman al liberalilor, el însuși pândit însă de josnicul Valnon, cultivatorul intrigilor de cea mai scârbavnică speță. Atmosfera romanului își datorează așadar, certa limpezime, faptului că autorul său a știut folosi prețioase izvoare contemporane. Chiar la tine veneam, Harry. Ia spune-mi, în te poartă și prietene. Am ieșit să-i puțin aer, mi mie mi Aș vrea să treci pe la de la Croa să văd câta mai lucă la pânza aceea. Libertatea, ca poporul. Dacă îți face plăcere, vino și tu cu mine. A, ah, cu draga inimă. Știi, chiar vreau să te întreb ceva, o chestiune care știu că te preocupă în clipa de față. Ce nu? Crezi într-adevăr că istoria secretă a restaurației e povestea cu congregația cântărește atât de mult? Oricum, nu e acord puterea ocultă de care să facem caz de Află însă, dragul meu, că în cercurile noastre liberale Ea nu înseamnă adăt o asociație religioasă Cât mai degrabă un și de ascunse intrici politice Intenționat mascate de religie Și asta o fac mai cu seamă îndărătnicii partizanei politicii fondate Pe tot mai strânsa alianță Dintre altar și tron Dintre cler și nobilim. Congregația asta este oricum pentru anumiți conducători de clasări de sus Un prilej de a se susține reciproc Nu da, da, înțeleg, înțeleg Am impresia că ești foarte aproape de adevăr Treaba asta îmi mi într-un fel și de reformatorul Acela generos de... Mm. de L-ai prins cumva în carte Cum spune? A fost judecat de mult în 1817 Nu-ți amintești? Ah, vorbește inspectorul Aper, Aper, Aper. Liberal și filantrop în adevăratul înțeles al cuvântului Sigur că l-am prins am pomenit în roman, indirect, însă, de vizita lui la verier și am ținut să arăt câte supărare a el cu asta primarului, domnului Dorenal și trufașului Valno, bogatul director al așezământului pentru săraci. Sau, mai bine zis, că de tare i-am furiat numai faptul că omul cu dezase să se intereseze mai îndeaproape de bolnav și sărăt. Vizita într-un oraș de provincie a inspectorului Aper avusese loc cu adevărat, ca și cea a regelui, de altfel, cuprinsă în capitolul intitulat Un rege la Verrier sau cea a lui Lafayette la Grenoble și Vizil în august-septembrie 1829. Prin urmare, cu foarte puține înainte ca ideea romanului să fi devenit stăpână pe gândurile scriitorului, evenimentul trecerii lui Lafayette prin Grenoble, orașul natal al romancierului, îi marcase imaginația. Un loc însemnat ocupă în roman și preocupările conspirative ale liberarilor vremii, surprinzător de bine sugerate în capitolele 8 și 9 ale părții a doua. Republicanismul democratic al lui Standal, simpatia sa pentru popor și uran potriva despotismului, clerului, ezuitismului, îl dovedesc solidar cu sensul progresist al epocii sale. Printre invitații reuniți la balul ducelui Dăreț se află și un anume conte Altamira, condamnat în țara lui la moarte. Era vremea în care ducele de Orlean se declara șeful opoziției, potrivnicul ministrului Polignac, în roman de Nerval, după cum odinioară cardinalul Dăreț îl înfruntase pe Mazara. De aceea numele ducelui Dăreț a dobândit valoarea unei aluzii transparente privind intrigile politice ale perioadei date. Ce bal minunat, domnule Altamira, nu? Da, minunat. Îl uvesc pe acela, e prinsul de Araci, ambasador. Chiar azi dimineața a cerut extradarea mea ministrului de extern al Franție, domnul de Nerval, care n-a avea nimic împotriva. Dacă mă trimite rege în 24 de ore, sunt sponzurat. E caloși! Ai dreptate. Iar dacă în ciuda bunăvoinței prințului de Araceli Nu voi fi sponsorat, te voi pofti la un ospăț Cu opt sau zece ucigași încărcați de onoruri Și lipsiți de remușcări La ospățul acela, dumneata și cu mine Vom fi singurii cu minile nepătate de sânge Dar eu voi fi disprețuit și aproape urât Ca un monstru și Iacobin Iar dumneata Vei fi disprețuit pur și simplu Ca un om de rând strecurat într-o societate ales. E foarte adevărat hm. Îți mulțumesc, domnuleșoară, de la MOL Să țineți minte amândoi Viața e ca o partidă de șah Pe atunci nu cunoșteai jocul Dar acum? <laughs> Vrei să spui că aș reteza capete Și când aș fi un din Cum de să înțeleg mai demână Cred că greșești Trebuie să știm să gândim Vă ziunea ta Chiar balului acestuia îi lipsește ceva Îi lipsește gândirea Așa e, domnule. Iar gândirea e a celor ce conspiră, nu? Mă aflu aici numai datorită numelui meu. Dar în salonele voastre gândirea e privită cu dujmănie. Ea nu trebuie să se înalțe mai sus decât spiritele dintr-un cuplet de vodevil. Atunci e răsplătit. Pe omul care gândește, dacă are cumva forță și noutate în scăpărările minții, voi numiți cinic. Nu l-au numit așa judecătorii voștri pe cui? L-ați și pe el în închisoare ca și pe deranjii. La voi, congregația, de pe mâna Poliției Corecționale, tot ce presuiște cât de cât ca inteligență. Iar una bună, aplaudă. Asta pentru că societatea voastră îmbătrânită pune mai presus de orice conveniență. Veți avea mulți mira, dar nici în Washington. În Franța nu văd decât vanitate. De ce ai pe Gândor Julia? Te preocupă cumva conspirația care ni l a trimis la Paris pe domnul Conte Altamira? Spunem -mi și mie despre ce-i vorba. N-am să spun nimănui nimic. Crede-mă! A făcut bine Danton ca furat? Revoluționare din Piemont, din Spania, trebuiau oare să-și compromită poporul prin crime? Trebuiau să dea unor oameni fără pic de merit toate locurile de frunte din armată, toate decorațiile? Oare oamenii care ar fi purtat decorațiile astea nu s-ar mai fi temut de reîntoarcerea regelui? Într-o cuvânt, domnișoară, omul care vrea să alunge știința și crima de pe pământ trebuie să treacă asemenea unui furtuni și să facă rău la întâmplare? La temeiul acestor două capitole de atmosferă politică au stat neîndoios fapte adevărate petrecute în vara acelui așa 1830. Cele două baluri oferite în cinstea regelui Francis I al Neapolelui au constituit elementele de cadru pentru balul ducelui de reț. Este limpede așadar că romancerul a folosit cele mai proaspete amintiri spre a conferi pasajului amintit caracterul de cronică. Aceeași certitudine o avem de altfel și în ceea ce privește faimoasa notă secretă miezul capitolelor 21, 22 și 23 din aceeași parte a doua. M-ați chemat, domnule marquis. Te-am chemat să vorbim puțin despre memoria dumii tale, domnule Sorel. Lumea zice că e nemaipomenită. <gângânt> Ai putea să înveți patru pagini și să le spui apoi pe de rost la Londra? Da, fără să schimbi un cuvânt. Numărul acesta din la cotidian pe care îl aveți în mână nu pare prea da. amuzant. Dar dacă domnul marquis vrea, mâine dimineață voi avea onoarea să-l spun pe din afară, de la un cap de la altul. Cum? Chiar și anunțurile? Foarte exact și fără să lipsească o vorbă Pe cuvântul dumii tale? Da, domnule, mai teama de a nu mi mi-ar putea tulbura memoria Nu-și cer să-mi jur că n-ai să repeți niciodată ceea ce vei auzi Te cunosc prea bine ca să nu-ți aduc o asemenea jignire Am garantat pentru dumneata și te voi duce într-un salon unde se vor întruni 12 persoane Vei lua notă de ceea ce se va spune în timp ce noi vom vorbi, dumneata ai să scrii, deci, apoi ne vom reîntoarce aici împreună și vom reduce totul la patru pagini. Da, domnule Martes. Aceste pagini va trebui să le spui pe de rost, mâine dimineață, în locul numărului întreg din La Cotidien. În dată după aceea vei pleca cu diligența. Vei avea o scrisoare de recomandare Ducele în persoană Va binevoi să scrie după dictarea dumii tale, paginile Paginele învățate Da, domnule După aceea vei putea Dacă excelența sa te va întreba Să-i povestești despre consfătuirea La care vei fi de față Da, domnule Ceea ce te va împiedica să te plictisești. E faptul că între Paris și reședința ministrului sunt oameni care abia așteaptă să tragă un glonte în părintele Sorel. Da, da, da, dragul meu, da. Oricare dintre respectabile personaje pe care le vei auzi astăzi seara, spunându-și părerea, e oricând în stare să trimite niște informații, datorită cărora ții s-ar putea da cel puțin opium seara în vreun han unde vei poposi. Mai bine fac 30 de lege mai mult și drumul direct. Mm. E vorba de Roma, după cum bănânesc. Asta o vei afla când voi socoti eu de cuvință. Nu-mi plac întrebările. Ține minte că un ambasador la vârsta dumitale nu trebuie să pare niciodată că vrea să forțeze încrederea arătată. Ciudat Aici oaspeții nu sunt anunțați Oare măsura asta de prevedere O fi luată în cinstea mea? Bărbatul înalt și slab Care intrat acum aparține fără îndoială Tagmei bisericești Înfățeșarea lui e cum nu se poate mai părintească Cred că am ascuțit peste 20 de pene. Îmi dau seama că ceea ce fac e caragios, dar cum altfel să mă arăt mai indiferent? Deci, oameni ca ăștia însărcinați de alte cu atât de importante trebuie să fie foarte susceptibili. Dacă ridic capul, privirea mea cu siguranță că i-ar supăra. Dacă las-o ochii în jos, fac impresia că vreau să-mi întipăresc în minte cuvintele lor. Și atunci... <hă> Domnule Sorel, da, fii bun și treci în camera de alături. Am înțeles. Vei fi chemat când va fi nevoie de dumneata. Am înțeles. Domnule. Și n-are rost să te uiți pe fereastră. Da. Iată mă vărât într-o conspirație. în fericire o conspirație care nu duce în plas de grev. Ia dacă mă voi afla în primejdii, ei sunt dator marchizului atâta că... Bine, a fi să-mi dea să-ndreptă toată măhnirea pe care nebunile mele. Eu pot putut ei într-o bună zi. Poți intra, domnule Sorel? Da, domnule. <coughs> domnilor? Gândiți-vă că din clipa asta vorbim în fața ducelui. Domnul Sorel e un slujitor al altarului, devotat, sfintei noastre cauze. Ei bine, domnilor? Să vedem ce spune părințelul cu trei veste. Vă voi spune pești Anglia nu mai are un gologan pentru a-l pune în slujba cauzei noastre. <coughs> Chiar generalul Pitt în persoană, dacă s-ar întoarce, nu i-ar mai putea păcăli pe micii proprietari englezi, căci știu că scurta campanie de la Waterloo i-a costat un miliard de franci." Ajutați-vă singuri. Anglia nu mai are o guinee pentru voi." Da, domnilor, lucrați prin propriile puteri și nobila Franță va reînvia așa cum au forit-o strămoșii noștri înainte de moartea lui Ludovic al XVI-lea. Tronul, altarul, noblețea pot pieri mâine dacă nu veți crea în fiecare provincie o forță de oameni devotați. Alcătuiți-vă batalioanele, v-aș spune ca în cântecul iacobinilor. Necesitatea de a forma un partid înarmat în Franța în apărarea principiului monarhic e tot atât de evidentă, domnule Lamol, pe cât e de Adevărat, că avem nevoie pentru aceasta de sprijinul clerului. În 1830 numai clerul, sunt de adevărere, îndrumat de Roma, poate să le vorbească oamenilor. Ar trebui ca domnul de Nerval să părăsească ministerul. Numele lui stârnește mânia fără niciun rost. Iar am să fiu trimis dincolo. N-am să afirm că nu țin să rămân la putere. Mi s-a arătat că numele meu sporește puterea iacobinilor m retrage bucuros, dar că e de domnului Puțin oameni le văd Iar eu, eu am o menire Cerul mi-a spus Sau vei muri pe eșafod Sau vei restabili monarhia în Franța Și asta, domnilor, o voi face Bună seară. Iată un bun acto În sfârșit să ajungem la o hotărâre, domnilor Acum că domnul de ne-a apărut, Putem spune ce ne pasă de miniștri Îi vom face noi să vrea Oamenii ăștia o să mă otrăvesc. Cum n-ai de spun astfel de lucruri în fața unui plebeu? Evident, standal și-a amintit aici de două evenimente politice reale petrecute în anul 1818. Nota secretă, publicată atunci, târmise mare vâlvă și însemnase de fapt un protest împotriva Cartei Constituționale. Iar conspirația de la malul apei, conspirație ultra-regalistă, urmărise să-l silească pe rege să-și modifice echipa de miniștri și poate să abdice chiar în favoarea contelui de Artois. Climatul evenimentelor, respectiv cel real și cel al notei secrete, elaborată în casa marchizului de la Mol, diferă firește. Între timp, avusese loc campania antiezuită din 1826. Marchizul este el însuși un adversar al aliezuiților, iar complotul pe care îl prezidează se lovește de vădita ostilitate a congregației. Epizodul din roman este evident conceput cu scopul de a exprima impresia existentă în epocă cu privire la activitatea ocultă a celui mai intransigent legitimist, exaltat de mistica regalistă a ministrului Poliniac și alarmat de progresele pe care le realiza liberalismul curând biruitor. Aceeași dragoste pentru adevăr l-a călăuzit pe standal și în opera de creare a personajelor romanului. Ceea ce ne interesează îndeosebi când discutăm geneza celor mai mulți dintre eroi operei care îi dau viață, este de aceea în ce măsură au fost transpuse în roman siluete reale și în ce proporții au fost păstrate trăsăturile fizice ori de caracter ale celor mai bine cunoscuți de recreatorul lor pe plan artistic. Critica, sau mai bine zis, standalienii au emis o sumă de păreri, sprijinindu-se ades pe nu puținele notații ale scriitorului, pe consemnări găsite fie în autobiograficele lucrări, amintiri și viața lui Henri Brular, fie în corespondența și jurnalul său. Totuși, suntem aici, da. domnii mei, pentru a ne spune părerile În legătură cu veridicitatea eroilor standalieni da, Unii dintre dumneavoastră v-ați aplicat mai demult Asupra acestei probleme da. Alții lucrați în prezent sau veți mai lucra Ca și Jean-Louis Bori, ca și domnul George Blanc Ca și Roland Bart, strălucit comentator al scritorului nostru Eu aș susține că, într-adevăr, standal a utilizat o tehnică de cineast. Da, da, da, da, da, celebra formulă a romanului oglindă A oglindă Oamenii plimbate de-a lungul unui drum nu este altceva decât o definiție anticipată a cinematografului. Da, nu? da, da, este, este foarte exact. Într-adevăr, formula cuprinde trei cuvinte esențiale care răspund fiecare în parte unei intenții, nu? Mai întâi, oglinda. Nu? Ea reflectă neabătut personajele și societatea în care acestea evoluează. Apoi, lunecarea oglinzii, mobilitatea constantă ce se face simțită în dinamismul ritmului, nu? Și, în sfârșit, drumul, tocmai pentru a putea oferi cititorului detaliul psihologic-social menit să caracterizeze cu tare sau cu tare personajele. Sigur că da, sigur că da. Și să nu uităm un lucru: tehnica portretului fizic l-a interesat foarte puțin pe autor. Da. Toată minuții atenției sale se îndreaptă spre cel moral. Nu, Firește, da. bine, George a stabilit în lucrarea Standal, roșu și negru, folosind texte paralele, cât de apropiat este portretul fizical lui Julien Depildă de cel produs în gazeta tribunalului. Ar fi interesant, ar fi interesant, nu credeți, domnilor Să revedem cu toții cele două texte Iată lucrarea de care ați spomenit da, da? Ideea nu este deloc da. reală Iată portretul din gazetă Un tânăr mai degrabă scun, subțirel Cu o înfățișare delicată O fizionomie expresivă Paloarea sa contrastează cu ochii mari, negri în care și-au pus pecetea, oboseala și nesănătatea <gajchi> Și iată acum, iată acum portretul lui Julien Era un tânăr de 18-19 ani, firav în aparență, cu trăsături neregulate, dar fine, cu nas acvilin, Ochi mari și negri, care în clipele de liniște exprimau gândire și foc lăuntric Erau însuflețiți în clipa aceea de cea mai sălbatică ură încă din primii săi ani de zinerețe, aerul foarte gânditor și vădita sa paloare Îi dăduse tatălui ideea că nu avea să trăiască mult Sau că avea să fie povara familiei Și la farg, celălalt personaj real ce l-a inspirat pe standal avea, spuneau gazetele vremii Trăsături delicate, iar ochii frumoși altfel priveau cu nezăgăzuită mânie jurat. Da, aveți treptate, da. cred că suntem cu toții de acord asupra unui lucru și anume Ori de câte ori standal a avut un model, a știut să-l transpună artistic într-un chip mult superior, conferind personajului său virtuți incompatibile eroului real. Da, da, da, firește. Și apoi, Julien este un personaj mult prea complex ca să poată fi redus la trăsăturile comune ale unui Barthei sau la Farg, nu? Dar, dar în privința Matildei de la Moll, da. da. pe care din cele trei credeți că o întruchipează? Da, da. <laughs> Și când spui trei, mă refer la... Albertiorib Amprej, da, da. prietena de pe stat da. da. la Giulia Rinieri, italianca de care a fost îndrăgostit, și la Marie Mary de Neuville, nepata baronului Haie de Neuville, cel care deținea portofoliul marinei În ministerul Martiniac Da, bine, se știe că Maria fugi la Londra Cu Graseu, om simplu, din popor De care se îndrăgostise, dar n-a stat acolo Mai mult de 8 zile, deși el ar fi vrut Soia de nevastă <gri> Înfruntând oprobiul public, domnișoara s-a întors Acasă, mm -hmm. da. Da, da, da Și eu cred că este unul dintre Modelele Matildei da, da, Și totodată un prilej de a pune în lumină Forța de a scritorului Măestria de a depăși tiparele gata Oferite, da, da. răspunsul pe care care Julien i dă Matilde, îl dovedește, nu? Țineți minte, nu-i așa cum i-a tăiat Matilde Elanul, arătându-i că odată plecați, s-ar putea ca iubirea ei să moară în mai puțin de 8 zile. Dar da. Julia Rinieri? Da. Da. Scrisoarea adresată de scriitorul închiului ei, Danielo, prin care cerea mâna nepoatei sale, dovedește că a ocupat un loc de seamă în viața lui. Da. Și portretul tinerei Julia nu este de parte de-al da, Henri da. Da. Da, da, da. Da. Bale povestește în amintele lui și de o anume... Matilda Dembrovski Visconti Fire trufașă și rece pe care A iubit-o Da, e interesant profilul romanesc Această Matilda de la Mol. De fapt, Julien și Matilde Întruchipează două forme asemănătoare Ale energiei Plebeul revoltat și patriciana conspiratoare, nu? Da. Amândoi în luptă cu același mediu social care le este în egală măsură defavorabil, silindu-i să se prefacă. Se prefac, nu. drept este, dar mai puțin decât arivistul Barzacian Rastinia. Da, da, da, o paralelă privită doar în liniile ei esențiale, firește, între cei doi prototipi ai arivismului se impune parcă de la sine ori de câte ori vreunul dintre ei apare în câmpul unei discuții. A fără da. În ce mă privește, aș susține că Julien rămâne prin excelență un rău Napoleonian, un om care a plecat de la propriei solitudine și a rămas în ea. Da? În timp ce Rastignac și el, tot un provincial sărac, se căsătorește până în cele din urmă cu odras la unui nobil, cu mm. ultima fica unui duce de burgoni. Da, da, da, da Claire de Bossin. Ei bine, Julien Sorel rămâne totuși în casa marchizului de la Mol, o slugă. Da? Apropo de paralela Rastignac, julien Da, da, eu aș mai vedea între cei doi și o altă deosebire, tot privind structur da. Într-o situație similară, ei reacționează cu totul diferit. Uite, așa de pildă când Rastiniac se află în fața Parisului pentru da. prima oară, pentru a intra în viață, da. el exclamă trufaș între noi doi acum, nu? Mm -hmm. e, în schimb, Julien trăiește un simțământ al însingurării. El este descumpănit. După câte țin eu minte, el spune atunci cam așa, nu? Da. Iată-mă așadar în centrul intrigilor și al ipocriziei, nu? Deziere. Mai Deziere. delicată, Deziia nu se pare... M însă stabilirea fie și aproximativă a genezei unui alt personaj Al doamnei de renal Al acestei ființe suave Despre care s-a spus că este asemenea unei ape stătătoare În care aruncarea unei pietre stârnește o imprevizibil de puternică tulburare Piatra în apă este întâlnirea cu Julien, nu? S-ar zice că niciuna dintre femeile cunoscute de standal Nu i se potrivește întru totul Dați-mi da. da voi, dați-mi voi. Ea, vă rog, ea încarnează mai degrabă, cred eu, idealul feminin Tocmai. Pur și cast, visat de plăsmuitorul lui Are. Si. Are poate ceva din contesa Clementine de Curiel, Adică o iubire grabnic frântă și îndelung exact. regretată Domnule exact. Domnul <sus> Durenal, vi s-a întâmplat nenorocire? <sus> Uh, nu, Julien, dragul meu cheamă copiii și hai să ne plimbăm Da, doamne Ti s-a povestit, poate, că sunt unica moștenitoare A unui mătuș foarte bogate Care locuiește la besonson. Mătușa mea mă copleșește cu daruri Copiii mei fac progrese Încât Încât aș vrea să te rog să primești Un mic dar Ca semn al recunoștinței mele E vorba doar de câțiva Ludovici să-ți face rufărie, dar... Dar, doamnă? Uh, ar fi inutil să pomenești soțului meu despre asta. Doamnă, sunt un om de rând, dar nu sunt josnic. Mă să nu v-ați gândit unde ajuns. Oh. Aș fi mai josnic decât o slugă dacă m-aș apucat să-i ascund domnului Dorional orice în legătură cu banii mei. Oh, oh, Julian, n-am vrut să te jignesc. Julian, Julien! Este Așadar, Mergi. domnilor, chiar dacă au avut, chiar dacă n-au avut un model de viață, personajele standaliene sunt fermecători de bine desenate. Iar dintre toate, primul și cel mai izbutit îmi pare a fi, dacă îmi permiteți, standal însuși. Despre relația personaj viu-personaj de carte se poate vorbi în aceeași măsură ca despre veridicitatea argumentului romanesc, adică, în ultimă instanță, a faptului divers transfigurat în roman până a reprezenta epoca. Știm că doamna Mișu, victima lui Berthe, a devenit doamna de Renal. Că ucigașul ei s-a transformat în Julien, după cum domnișoara de Cordon a luat chipul Matildei. Mai știm însă că eroii romanului se ridică mult deasupra modelelor lor. Afirmația își păstrează sensul și în privința personajelor secundare, cel puțin a multora din ele. să lăsăm chiar pe creatorul lor să și le rememoreze de la distanța câtorva ani. Îl <laughs> vicare, să nu crezi că am vrut să fie altul decât însuși Marele Vicar din Grenoble, Etienne Bușar. Iar dumneata, marchize de, de la Mol, ai multe trăsături comune cu contredarul, cel însuși băcărui am fost însuși În ce te privește, cred că te-ai recunoscut, domnule de Croasenoa, în baronul acela tânăr, numi Sion. Mm? Îți amintești? Ne întâlneam ades în salonul domnului de studio Trasi, duminică seara mai ales. Oh, domnule Altamira, de dumneatea mi-amintesc, crede-mă, cu plăcute emoții, chiar cu anume tulburare. Aveai convingeri politici înaintate de republican cu o gândire sănătoasă. Aproape, aproape că nu mi te pot aduce în față, fără să nu-mi treacă prin minte chipurile unor risorgimentiști, ca Domenico Fiore și Galotti. <laughs> Drăguță, doamnă Tervil, te-am făcut să te la procesul lui Julien. Oricum însă, nu te-am putea da uitării, fiindcă mi-amintești prea bine de Sofie Gotie, prietena sororii mele, Polin. Și tu, Falcon, liberar la Grenoble. era un liberal înfocat. Nu știu de ce, dar am preferat să nu-ți dau în carte niciun nume. Într-un fel, însă, te-am întrupat și în acel Falcoz, negustor de hârtie din verier, fiindcă și el avea vederi liberale. Ei, și acum se încheie apelul. Îmi pare rău că trebuie să închei trecerea aceasta voastră prin fața ochilor minții mele, cu un personaj pe care l-am urât mult în viață pentru nemernicia lui. Cu Valno. Valno, antipatic firește și în carte. Am contopit în tine, Sinisre Valno, pe fostul capitan al gardei imperiale, Victor Michel, directorul așezământului pentru săraci, și un anume Blanchet din Voaron, antreprenor de spital în Toulon, om josnic care își fuiia de oameni ca tine ar trebui scăpat omenirea o dată pentru totdeauna. Cât privește standal însuși, cheile misterului se cuprind în cele două cărți autobiografice. O sumă de trăiri și impresii transpar cu o denetă găduită limpezime în mecanismul psihologic de mare finețe care se numește Julian Sorel. O pasionată discuție între vărul Romain Colom și prietenul Prosper Merime, privind tocmai raportul analogic Stendhal-Julien Sorel, ar fi în măsură să arunce lumina asupra chestiunii acesteia de altfel îndelung dezbătute. La dimineața, dragă lumea Când am vorbit aseară, nu mi-ai spus că ai de gând să treceați pe la cafea anglic Vreau să-l întâlnesc pe lui să, știi, editorul lui Henri Trebuie să-i ah. spun ceva din partea lui Foarte arduie. bine e, Ce, luăm o cafea? Da, da. E, sigur, și le iau un păhărel de... rog, ce vrei tu. Da, de acord, de acord ah, Ce de totul să ai, gazul să stai la o masă de vorbă cu un prieten bun Păcat că nu-i și Henri cu hmm? Știi, zilele astea m-a tot frământat un gând O curiozitate, nu spuneam Oare câte din amintirile strict personale Ale prietenului nostru Au lunecat în romanul lui? Hm? Destule mi-am răspuns singur Ce zici? Ah, firește Uite, dacă vrei să ne în primul rând, la scurta carieră militară. El a fost numit sub locul în 1800, da. iar Julian Soarele în 1830. Regimentul 6 Dragon, pe care Julian l-a admirat atât la întoarcerea sa din Italia, este chiar unitatea în care Bale a fost ofițer timp de ani. Exact, exact. Și legat de asta aș adăuga că numai puține apropiate sunt anumite, anumite simțăminte pe care și unul și celălalt le încearcă la venirea în Paris. Da. Îmi aduc aminte că Henri Brouillard scrisese cam așa. Un gând nestrămutat mă de cum am intrat în in Paris. Să întâlnesc o femeie frumoasă, primești duită de nenorocire, eu să-i fiu salvatorul, să devin omul îndrăgit. Și eu mi-amintesc. Hmm? Ba chiar ne-am și amuzat puțin amândoi de treaba asta după ce a apărut cartea. Da. Ne-am amuzat cei i drept, dar mai apoi, în roșu și negru, am văzut că și Julien își dorea același lucru. Da. Să fie da. prezentat femeilor frumoase din Paris, să le atragă atenția prin cine știe ce faptă de răsură, da, da. și chiar să fie iubit de una din ele. Da, da, da, <laughs> este. Dar spunem despre tăcerea timidă a lui Julien în Palatul de la mor, ce zici, nu este. Aici? cu comportarea lui Anari în, în casa de riu. Mm -hmm. Hai spune că tot trebuie să știi mai bine da, Așa este, să nu uităm că Daruie a făcut realmente observații Pentru niște greșeli de ortografie Și mai ales pentru una dintre ele Scrisese demonstrativul cu doi L Marchizul de la Mol îl dojenește pe Juliana Exact pentru aceeași greșeală da, Chiar Dar... și intriga amoroasă Descoperirile mineștiențe de-a tulburătoare, Țin minte cum a procedat cu Giulia Ca să fie mai sigur că o să-și o apropia Știi ce a făcut? A jucat rolul indiferentului da. Până la exasperan aproape da, Ei, Și arăt. află că a câștigat. Da. E, Julien se comportă absolut identic cu Matilde, asta la început iar când mai târziu la sfatul unui prieten Julien hotărește că pentru a o recuceri pe fica marchizului, cea mai dreaptă cale este să-i strnească gelozia, arătându-se mai mult decât curtenitor cu doamna de fervac e, cum să spun... Da, bă, în, în care dragul meu, aici fac o paranteză, este clar că a vrut să o înturchipeze pe Madame Seila, favorita lui Ludovic al 18-lea, clar, asta. Da. În, așa, în, închis paranteză, așa, dar repet, făcând avansuri, acele doamne nu avem în față decât tot o experiență de lui Bey. nu crezi? Ba da, m-am desfărtit bine și de niște, așa zise, furtune amoroase. Da. Capricile Alberti, mână l-au determinat să se arate îndrăgostit așa, dintr-o dată de durdulia doamna în ai mare dreptate, situația oarecum identice. Da, așa am descoperit în roman și alte multe detalii mărunte care sunt reale, să știi. Da. Păi sigur că da, nu uita de exemplu de aceeași canape albastră din salonul domnului de Tresi, a amintit în cărțile sale autobiografice Care imobilează și salonul Marchizului de la Mol, Iar citadela din Besançon S-a suprapus fără îndoială În imaginația lui cu fortificațiile din Gronau Da, da, da, așa este așa Cum să spun, un prezent condensat Până la incandescență, cum ar spune criticii. Da e, Și s-ar mai putea vorbi mult că tema asta Ia spune-mi ce-ai zice să te ocupi tu De un asemenea aspect al operei prietenului nostru mm. Și să publici ceva Ba da, oricum îl cunoști cel mai bine da, mi-a trecut și mie prin minte o treabă ca asta Să mai gândesc, știi, nu e prea ușor Știu bine. Oricum îți mulțumesc pentru încurajare <fie> Raportul analogic dintre portretul interior al autorului și cel al eroului Nu este totuși absolut sunt, de fapt, două realități care își schimbă între ele comorile și care duc la sinteze independente. Julien Sorel nu reprezintă așadar o simplă imagine, o reflectare, ci o proiecție de sine foarte liberă, într-atât de liberă încât se desprinde ades de creatorul ei. Analogia ar trebui, chiar dată uitării, pentru a lăsa personajului de plină autonomie romanescă. Caracterul autobiografic al operei, care face ca scriitorul experiențelor consumate să se întâlnească uneori cu creatorul proteic, nu scade cu nimic valoarea de necontestat a actului artistic propriu-zis, care se bucură de o viață proprie. Așadar, octombrie 1829 se naște ideea unei cărți cutezătoare Noiembrie, decembrie Se scriu cele din 3 capitole Ianuarie 1830 Dosarul Julien este redeschis Prima versiune, cam prea densă, este iarăși Părerea autorului ei Suportă serioase îmbogățiri și retușuri 8 aprilie Încheie contract cu editorul Întâiul bun de cules, 10 mai Tipărirea se efectua paralel cu scrierea ultimelor pagini Bun prilej pentru autor de a pigmenta unele capitole cu aluzii la realitatea imediată. Subiectul, cronică a veacului XIX, trebuia luat în serios. Și mai știm că scriitorul ținea la faima lui de iubitor al modernității. Dar iată că de la 25 iulie la 4 august lucrul se întrerupe. Vom vedea în și pentru ce. Cum mai merge treaba, domnule tipograf? Când suntem gata? Deocamdată stăm, domnule standard. Muncitorii tipografi sunt toți pe baricade. Revoluția asta ne a înfierbântat zdravă în capetele. Cred și eu, au toată dreptatea. Ca și eroul meu, e întruchipează eroismul revoluționar, liberalismul persecutat. Ei, dar să ne vedem mai bine după ce s -o mai liniștit, spiritele. Îți trimit continuarea peste câteva zile, De da? Fericită coincidență, insurecția din iulie 1830, îndreptată împotriva regelui Carol al X-lea, se manifestă ca eveniment istoric concret în linie paralelă cu atmosfera protestatară generalizată în roman. Mai mult decât atât, influențat de evenimentele care îl înconjoară, scriitorul operează în pagini modificări de ultimă oră. Între altele de pildă, el schimbă și o anume judecată făcută asupra lui Lafayette. 6 noiembrie 1830 Standal pleacă în Italia Roșu și negru apare la 13 noiembrie în lipsa lui, ca de obicei Poate capriciu, poate nemărturisită timiditate Trasând portretul societății franceze de la 1829 Autorul romanului se expunea fără îndoială răzbunării acelor mutre urâte Pe atunci atotputernice, al căror profil desenase cu atâta putere de asemănare S-ar fi putut întâmpla ca mărimile în cauză să-l în fața tribunalelor și să-l trimită pentru luni și luni la galerele din poasi. Dar nu au făcut-o, din temere, desigur. O parte din contemporaneitate și posteritatea întreagă aveau să se bucure. Mai ales că, din depărtări, se și auzea galopul lui Fabrice del Tongo. Ați ascultat Roșu și Negru de Standal, scenariu radiofonic de Elza Grozea. Au interpretat Forii Eterle, artiste merit, Mircea Șeptilici, Constantin Brezeanu, Corado Negreanu, Paul Sava, Ion Pavlescu, Virgil Ogașanu, Valeria Gajalov, Tamara Crețulescu, Iulian Necșulescu, Matei Gheorghiu, Sergiu Demetriad, Emil Liptac, Sorin Gheorghiu, Sebastian Radovici, Viorel Comănici, Boris Petrov, Iliana Tarnavski, Iliana Șerban, Ion Pascu, Constantin Botes. A prezentat Silviu Stanculescu. Rolurile Standal și Julian Sorel au fost interpretate de Ion Caramitru. Regia de studio, Ion Prodan, regia muzicală Nicolae Nagoye, regia tehnică Inginer Andrei Sireteanu, regia artistică Dan Puican.